Har du nogensinde prøvet at gå i den samme t-shirt flere dage i streg, uden at den begynder at lugte eller blive beskidt? Det har jeg nu takket være LabFresh. Jeg kan seriøst gå i deres t-shirts i flere dage, uden at de begynder at lugte. Og det lyder lidt vildt, men det virker altså. Og det bedste ved det, jeg sparer sindssygt meget tid på min tøjvask. Og med mindre tøjvask, så sparer jeg tid, jeg sparer penge, og så gør jeg noget godt for miljøet. LabFresh har i min bog skabt noget helt specielt. Deres tøj er plet, lugt og krølfrit. Svedblokerende. Alt sammen imens, at det sidder super godt, og så føles det som helt naturlig blød bomuld. Så hvis du ser mig en t-shirt fremover, så kan jeg næsten garantere, at det kommer til at være en t-shirt fra Labpress. Derudover er der også en masse andre items og vælge fra Labpress, blandt andet den her overshirt, som jeg har på lige nu. Så til min mandlige lytter, hvis du synes, det lyder som noget for dig, så hop ind og tjek labpress.dk ud, eller find linket i beskrivelsen. Jeg er mega glad for det her tøj her, og det er blevet min daily driver. Tak til Labpress. <trykning> altså, du har stået på flos. Ja, det har jeg da. Okay, du skal lidt væk fra mikrofonen, så du kommer ud ja, sådan, sådan. Sådan noget en, der er. Kn Knytnævn sidste gang. Aha. Øhm. Øh, lang tid, du stod på Flos? Jeg stod der i... Jeg tror, jeg arbejdede der i tre år. Og så stod jeg... Øh, men jeg er kommet der, siden jeg var 17 eller sådan noget. Ja. Og så da jeg begyndte at arbejde, der talte jeg lige om sådan det der med, at... man arbejder sin vagt. eh øh, hvis, hvis du har den tidlige, så arbejder du til klokken... seks eller 7 tror jeg det er. Okay. Og så kan man faktisk have fundet ud af noget på den anden side af baren ja. og drikke hele sin vagt op, <laughs> inden man går hjem. Men hvis man tager den scene, øh, hvor man møder ind kl. 7, fri kl. 2, og har en fyraftens og så når hjem lige inden solen står op, så, så, så, så det, det er det sådan, en, en måned går, går i mørke om vinteren, ikke? <laughs> Så vågner du først kl. 4, så solen står ned, eller kl. 3, eller et eller andet. Sådan. Man får set nogle skæbner, når man arbejder sådan et sted i mange år, ikke? Jo. Ja, jo. og stamkunder og sådan noget. Jo, jo, jeg kan huske, der var sådan en øh, fyr, som jeg genkendte, fordi jeg vidste, at øh, jo fulder han blev, sådan, jo mere irriteret med pres blev han, men jo bedre drikkepenge gav han også. <laughs> og jeg kan huske en søndag, hvor han kommer ind, øh, der, der var nærmest helt tomt, du ved, der sad et par sådan noget engelsktalende sikkert studerende eller sådan et eller andet, bare et par stykker. Og så kommer han ind, og så lægger han 100 kroner i drikkepengeglasset. Så der vidste jeg sådan, okay, han er fuld. Det, det er den han er allerede fuld, men, men han giver godt. Så, så sad han der, og så sådan, i sådan nogle intervaller, begynder han sådan at bare råbe. Ja, jeg husker, om han råbte noget, eller om han bare råbte op. Okay. Og til sidst, så var det så kritisk, at jeg tænkte, at jeg blev nødt til at... Jeg skal have ham ude nu. Jeg lærer sådan af min chef, øh, fordi... regel nummer et, du kan ikke diskutere med stive mennesker. Nej. Øhm, så der er alle mulige andre metoder til, for hvordan man ligesom kan aflede folk, der har fået for meget drikke. Ja. Der er kluden, man kan bruge som værktøj. Ikke? Så du ligesom, uh, lige få dem ned i gear. Altså, så, du bruger, så du står bare og gør rent eller? Og så går du hen til dem, for eksempel, øh, og så løfter du deres øl. Og så kører du kluden under, og så kigger du dem bare i øjnene. Og så bare lige sådan, måske godt sådan markere med hånden, ikke? Øh, ellers så er der, hvis det er helt kritisk, som det jo så var her, så, så tager du bare deres øl og stiller den udenfor. Fordi de vil altid løbe efter den. Så jeg tog hans øl, en guld øl, og stillede den udenfor. Og han begyndte at løbe efter. Og det, jeg havde stillet den, og han ligesom samlede den op ude på gaden, så løb jeg ind og døren. <laughs> og så... Øh, men han blev ligesom ved med at prøve at løb, og, og banke på og løbe ind og sådan ja. Og til sidst, jeg var sådan, okay, jeg lukker bare barren. Okay. Ej, hey, og everyone sådan, I kan bare gå ned. Bare gå ned i kælderen. Bare gå ned i beskyttelsesrummet. I kan spille gratis pool. Jeg lukker lige facaden, indtil han er smuttet. Ja. Og så hver gang, jeg gik ud for hende hente et bord eller en stol eller et eller andet, så blev han ved med sådan ligesom at prøve at løbe ind. Um, og det nåede han næsten. Jeg var sådan, jeg stille bordet derinde. Så skulle ligesom smække døren lige i hovedet på ham. Det er sådan en glasdør, ikke? Det sådan en enormt mærkelig følelse at stå så tæt på et andet menneske på en måde, man prøver at flyve, fordi det er sådan ligesom et glas. Der er en glasrude, så jeg kunne kigge ham lige ind i øjnene. Vi har jo været 10 cm fra hinanden. Og han står bare og presser på døren, mens han skriger. Og der går sådan en lang tid. Og så tænker jeg tænker hvorfor er der gået... Du ved, der gik måske... 6 sekunder så med sådan en ret lang tid stor hold øjenkontakt og bare skrige. Øh, og så finder jeg ud af, at hans fingre sidder i klem i døren. <laughs> så det at åbner den, så står der bare sådan stole op i blod, oh, og det nej, kommer ud fra den man. franske inde ved siden af overfor Halifax. Jeg tænker, hvad fanden sker der? Jeg var bare sådan den der, du ved det der meme med Homer Simpson, hvor han går baglæns ind i busken, ikke? Sådan, jeg rullede bare den der facaden <laughs> okay, dernede. Nej, nej, der <laughs> nej, nej, nej. <laughs> meget, meget sådan nogle ting der. Ma <laughs> ja. Mange skæbner og mange historier. Mange, mange, meget sådan noget der. Det, det var jo altså, stadig, jeg var rigtig meget med min gymnasietid. Jeg kan huske, at altså, man er altid garanteret, på, at man, altså, garanteret, at man, man lugter okay. hæftigt af røg, når man øh, kommer hjem fra en aften på Flos. Yeah. Jeg var så... Øh, øh, altså, vi var også på rigtig mange, øh, vi var rigtig meget på Eiffelbar og sådan noget. Kommer mm. der også stadig. Men det trick, jeg har fundet ud af i forhold til røg, er, at jeg har altid en plastikpose i lommen. Som jeg så, så tager min overjakke af. Og så propper den i en nettopose og så ligger den ned i de hjørnet, for så stinker den endelig med stikker en stikkerrøg, når jeg kommer ud. Virker det? Det virker. Det virker. hvis det, Fordi sådan røg bevæger sig også sådan lidt op nærmest, ikke? Så sådan, ah. hvis du propper den ind i den så, ja, så slipper du for røget. Det er meget godt. Ja. bare den er også grum. Ja, den er rigtig hård. Man er oppe i skyen, ikke? Vi havde sådan en, da, da vi, da vores, fra jeg var 14-15 år gammel, og så frem til at jeg var 25, så tog vi på bare øh, hver juledag ved en turtiden med min mor og hendes veninde. Mm. Og det var sådan en uh, fast ting, vi havde, da vi blev sådan gamle nok til at kunne få en øl og rynesmøj og så. Ja, yeah, fik du ja. lige en en øh, <laughs> mener? Med, øh... Nej, det var ikke engang det. Altså, du, så, det var det første anden G, da man begyndte at drikke øl og sådan noget. Så uh -huh. havde vi sådan 10 år, så tog vi på øh, bare hver dag klokken to, fik et pøl, og så hjemme til Det og... <laughs> Ja, meget hyggeligt. <laughs> Hvordan ja, er danske værdier. Amerikaner. Amerikaner. Hvor du fra? Men øh, altså så, jeg er jo fra Mars. Øhm, fra Mars? Ja. Så jeg er ligesom kommet til, som man gør øh, på Mars, ude, sådan, som i stilken på et slimet øh, træ. Øh, så den, når den så er moden, så falder puppen ned på jorden og klikker, øh, og så ligger man lidt der og sådan slimer rundt i sådan en fosterstilling. Og så på et eller andet tidspunkt, Uh, fik jeg jo så sat for, at jeg skulle uh, tage til planeten Jorden og redde den med god musik. Så jeg blev så mastet i en karbonkapsel, der blev blevet sendt afsted i luften og landet i en havmark uh, på planeten Jorden. Uh, og jeg har været her lige siden, fordi jeg synes jo, menneskeligheden er en... Vild art, altså der er det, det, det bibliotek, det studie, altså bare sådan betragte, observere, skildre menneskeligheden, den er det er, sådan, det er evigt fascinerende for mig så jeg, jeg, jeg har ikke nogen planer om at tage hjem forløb. jeg tror at jeg, jeg bliver her og så, så skildrer jeg de her det er jo så rummænd for mig altså, jeg er jo en rummand for jer, men i ja. rum er jo for mig meget fascinerende, det må jeg sige krakken er til jo, tak. Det var noget af en intro. <laughs> Både Floss og Mars. <laughs> hvad, hvordan, hvad tænker du om dansk rap i dag? Hvad mangler der? Det er sjovt. Min, min, mit tek helt omvendt. Altså Egentlig så synes jeg, at den, den, er, den er mere saftig, end mm. den har været i mange år. Jeg synes, folk er dygtige. Og jeg synes egentlig også, at vi skal stå tidligt op her i København. Jeg synes, at Aarhus har nogle... Damn, Fucking dope ass rappers, altså. ja. Jeg synes, øhm, jeg, ja, altså jeg... Det er klart, jeg er jo rooted i hiphop. Øh, så når der kommer noget, som sådan ligesom er... Som ikke bare er rap, men også sådan... Har, er lidt rodfæstet i hiphop, det, ja. det kan jeg jo rigtig godt lide. Øh, men... Mm, Hiphoppen har også fået lov til at gro, fordi at rap er blevet så dominerende, som det er. Hvad er jeg på rap og hiphop? på lige at gøre mig klogere jeg har for nylig oplevet noget helt fantastisk hos Float Studio. En sensory deprivation tank. Jeg hørte først om floating hos Joe Rogan, og jeg har været nysgerrig lige siden. Som familiefar med egen virksomhed er der rigtig meget for alle andre end mig selv. Og jeg kan ærligt ikke huske, hvornår jeg sidst har haft en helt time for mig selv. Et baske brain break. Da jeg prøvede Float Studio for første gang, der havde jeg mit eget rum, hvor jeg svævede fuldstændig vægtløs i saltvand en, en times tid. Og langsomt så mærkede jeg altså, hvordan tankerne stoppede. Jeg mistede fornemmelse for kroppen og var bare til stedet i nuet. Efter min session, der følte jeg mig genopladet og var meget mere nærværende, da jeg kom hjem. Floating har veldokumenterede effekter, så det her det er et ægte biohack, som hjælper til mindre stress og bedre søvn. Du kan da prøve en ny version af Floating med tøj på, hvis du er mest til den slags. At investere i dit mentale velvære og din fysiske sundhed er den bedste gave, du kan give dig selv. Du genfinder forbindelsen til dig selv og til dem omkring dig. Tjek Float Studio ud og find linket i beskrivelsen til podcasten og book din session allerede i dag. Altså, rap, det er jo det er jo basically bare den person, som rapper, og hip hop er, i den genre. Så er kultur, en genre. En kultur, måske. Også en kultur, som måske. Altså, rapper er jo helt klart også en kultur, men hip hop, den er, er mere sangrebetonet. I en, den helt gamle forstand, så består det jo af også flere elementer end musik, består af. DJ'ing og dans og herværk øh, og så rap. Det, jeg bare synes, er interessant, det, det her med, altså egentlig så var øh, rap ligesom sådan lidt en undergren af hip-hop. Mm. Det var faktisk det element i hip-hop, der fyldte mindst. Ja. Og i dag, der er det fuldstændig på hovedet. Mm. Der er det hip-hop, der er en niche-undergren af rapkulturen som sådan alt overskyggende. Mm. Som er større end rock. Eller det den nye sort, eller hvad vi skal kalde det. Hvor mange år er det, du har været i gang? Jamen altså... Jeg har lavet musik længe, altså... Jeg tror, jeg startede med at producere, så... Nej, det startede egentlig bare med, at jeg tror, jeg fik en computer. Mm. Og så var jeg sådan... Øh, bare sad øh, på mit værelse. Og snakkede med ingen. Ingen venner, ingen social kontakt, ingen noget som helst. Og så bare alt, hvad jeg kunne få fingrene i. Altså sådan en kreativ, lidt medieagtig, altså sådan noget med at klippe film, og øh, producere musik, og så sådan skrive lidt til det, og redigere billeder, og, og designe, og sådan nogle ting. Så på mange måder, så laver jeg jo omtrent det samme, som jeg gjorde, da jeg var 13 år gammel. Mm. Jeg er bare blevet noget bedre til det, synes ja. jeg selv. Fuck, jeg har været dårlig. <laughs> man har altid været dårlig på den på, side tidspunkt, altså sådan... altså, Det er svært hvis man har været god hele tiden, ikke? De sidste 24 timer, der har lavet merchandise og stikker, og haft gang i illustratorer og designer og PA-anlæg, Og skrive rap og ansøgninger og sådan. Så det hele, du det, det er meget det samme på en måde. Er altså, det det, kræver i dag? At man sådan er lidt over det hele, hvis man skal klare den i den branche? Du skal være... Mm. Det kommer an på, hvad du vil. Altså, hvis du er, hvis du er kunstner, og du har en mening om øh, det, du synger, og måske selv skriver det, og hvordan din t shirt ser ud, og sådan, ligesom den brede vifte, så tror jeg, du skal være ret visionær, og være ret, og have hænderne nede i mange afkroge af dit virke. Ja. Hvis du, øh, jeg havde også sige, altså bare i mangel på bedre ord, er sanger. Hvis du nu har al den kreative energi, du har, at den bare sådan er kanaliseret ind i et sanghåndværk, så kan du godt, øh, så, så, så, så er der jo alle mulige måder at skræddersy en karriere på. Det kan være, sammen med nogle mennesker, der skriver sangene for dig, eller laver videoerne for dig. Jeg har jo selv været vant til at klippe mine egen videoer, mm -hmm. og lave dem med, med mine venner. Ja. Øh, jeg tror, der er lige så mange svar, som der er kunstnere eller artister. Det, altså det, når, når jeg ser nogle af dine ting og lytter til nogle af dine ting, så kan jeg godt se, at det er dig, jeg kan høre, det er dig. Altså det er sådan ret tydeligt, at mm. det er dig, du har ligesom en stil. Ikke? Hvad så, når der kommer et eller andet pladeselskab og siger, vi vil godt signe dig, men du skal gøre det på den her måde? Er, er det, det er vel et kæmpe gå så? Eller, for mig... Ja, i udgangspunktet, så går jeg full bulldog. Okay. Uh, og jeg kan også huske den første... Um med jeg fik fra Universal, den sendte jeg tilbage med sådan en postkatus, hvor jeg bare havde sådan en strad. Øh, det der ved, gør selv, det der gør selv, det der gør selv, og sendte en mail tilbage med alle mulige assy art med aliens på og sådan noget. <laughs> Æh, men... Jeg ved det ikke, altså... Det, Vi, jeg tror, det handler om at finde ud af, også, hvad ens svagheder er, og hvad, hvad man der gode ting til, fordi jeg må også sende, at... Jeg har haft lange perioder, hvor jeg slet ikke har lavet musik, fordi jeg sidder med hovedet begravet og at klippe en eller anden musikvideo. Hvilket jo, jeg, altså, det at du siger, at du kan genkende min streg i alt, hvad jeg laver, det er jo det er også det, jeg gerne vil have. Ja. Men, jeg skal jo også bare skrive rap, altså. Ja. Øhm. Mm. Er det ikke sådan en uh, balancegang mellem at sige, okay vil jeg have, kunne jeg få mere succes, hvis jeg overlod noget arbejde til andre? Jo, Eller er det succesen, du gør det for? Det er det, men det går gode... Nej, nej, absolut ikke. Nej. Altså, som jeg siger, jeg gør det for den der 13-årige dreng, der er inde i mig selv, der bare elsker at lege. Altså, jeg vil aldrig mm. være voksen. Mm. Jeg vil gerne være barn på en voksen måde, men, men jeg vil ikke... Altså, jeg gør det for mig selv. Ja. Og jeg gør det for... Fordi at... at... Mm. Ej, og jeg så bare lavet beats den anden dag, ikke? Og så er jeg bare gået og bumpet, du ved, bumpet det der beat der i øretelefonen. Føler, sådan, følelsen af at få sådan en frisk t-shirt på, man selv har designet og gå ned ad gaden med den og være sådan, jeg laver det her for mig. Mm. Det er fucking dejligt, altså. Jeg laver det musik, jeg selv vil høre. Ja. Øhm, men, jeg er jo svært taknemmelig for, at folk gider at lytte til det så der, det er klart, der er en balancegang mellem det kommercielle og, og det kunstneriske. Og på en eller anden måde også, at, at som jeg siger, jeg har måttet sanden. Måske, jeg, hvordan jeg har prioriteret min tid, så sidder jeg og klipper video eller laver, eller laver alt muligt andet end, end bare laver musik. Og måske vil for, for væksten af mit virke, eller stabiliteten af mit virke i virkeligheden, blive plejet bedre ved, at jeg, havde, at jeg fokuserede i en... Periode kun på mere sådan, sat mere ind på rap Og havde et mere vedholdende output mm. øhm. Hvad er målet for dig egentlig, år du er nu? har vil bare gerne tjene lidt flere penge Ja Faktisk mm. Jeg synes på mange måder, at jeg, at jeg, jeg elsker Jeg elsker mit liv jeg udlever min drøm, jeg går ja. på gaden og smiler, og føler mig taknemmelig, og fyldt op med kærlighed. eller bare kan tjene lidt flere penge. <laughs> altså, og det er ikke sådan, altså, er jeg stikker... vil ikke være rig, eller jeg har ikke brug for, at du... Altså, er det stikker... For så som jeg ser det, så det er bare sådan, mit mål som kunstner lige nu, det er bare... Du har det her pladselskaber, du har alle de her ting, og du har også en den er en, en, en branche, der er ret hård, altså det, ja. det er fucking Vesten, og i bund og grund, alt det der, det er bare støj, har jeg fundet ud af. Jeg skal bare have en forbindelse til mit publikum, ja. og så skal de, de, de, de skal have noget, noget, noget kærlighed og noget fællesskab, og vi, vi skal kunne mærke hinanden og være forbundet til hinanden. Så alt det andet, det er ikke fordi, jeg ser det lige meget, men det skal nok følge med. Det, er det vigtigste for mig, er bare at have kontakt til mit publikum. Og altså, fordi vi er i Danmark, så er det sådan, du ved igen, jeg behøver ikke at være rig. Altså, mit musiske virke er måske nærmere end en lille pølsevogn, der står på hovedbænkeovnen eller sådan et eller andet. Ja. Og det er fint. Jeg trækker den gerne hjem, ja. øh, ender det day og, og, og er glad for det set op eller sådan, så længe jeg får lov til at at og, og, og og udleve min drøm og have en direkte forbindelse til dem, der lytter til min musik. Det må også være frustrerende, for jeg kender jo godt det her med, at jeg var jo DJ og producer i mange år, og jeg vil, jeg vil også gerne tjene flere penge. Kan jeg, huske. jeg vil også gerne have det kig bedre, at jeg stod på de store scener og kom til udlandet og spillede der. Jeg kunne se mange omkring mig, mange af mine kolleger, de, sådan, de fik de der chancer der. Men jeg holdt sådan også meget fast i mig selv og min identitet, og jeg vidste godt, at. På en eller anden måde, at hvis jeg gerne vil tjene flere penge og have de store gigs og sådan noget, så var jeg også nødt til at ændre min identitet lidt til noget, jeg måske ikke nær, altså, nødvendigvis brød mig om. Fordi jeg havde sådan en idé om, at det, jeg lavede, var sådan kunst, og skulle holde fast i det. Mm. Er det ikke sådan frustrerende? Fordi det virker som om, at du, du har en forståelse af, at det, du laver, også... Altså, det har jo et udtryk. Det er jo kunst, mange af de ting, du laver. Mm. Du har fingrene nede i maskinen. Er det frustrerende at vide, at okay, man kunne tjene flere penge, hvis man begyndte at lave noget mere sådan et finpuleret pop. Der er ikke et alternativ for mig. Jeg, jeg står her. Ja, det, det her jeg gør. Jeg kommer ikke til at stå i køen til noget hvad det en eller en anden strømlignende øh, bølge af alle de andre, følger. Det det her. Og så må jeg komme her. Ja. Og det er det lange side træk. Og, og jeg bliver ved. Altså, om det det kan ske i morgen eller det kan ske om 20 år. Men du ved, der, der, der, der er ikke noget kunne kompromis. Og jeg har godt været på et tidspunkt i min, i min karriere, hvor jeg ligesom var altså, blokeret nærmest af ideen om mine omgivelsers forventninger til mig. Sådan, ja. uh, er det her real nok for undergrunden? Er det avanceret nok for det konservatorium jeg har gået på? og det poppet nok for pladseskabet og, og alle de her ting. Og det er ikke en, et særligt bæredygtigt kunstnerisk udgangspunkt for mig. Nej. Det, jeg har fundet ud af, det er, at jeg skal bare lave musik, og hvis jeg, hvis jeg gør det nok, øh, så kommer det af sig selv. Det, det er fuldstændig, jeg, jeg kan ikke stræbe efter, kan det være det, eller kan det være det. Hvis jeg bare laver nok, så sker det helt automatisk. Det, det er ligesom det der med at, at, lave, at lave musik og lave kunst, det er ligesom at, at fiske, ikke? Du går ned til, som David Lynch sagde, rest in peace. <laughs> Gå ned til, til søen, kast linen ud, du ved. Du skal bare være der. Mm. Nogle gange så er det en gummistøvle, der kommer op, og andre gange så er det en hammerhaj, eller en hellefisk, eller ja <laughs> altså, du kan ikke det er ligesom, vi ved jo ikke hvor vi får idéerne fra du må bare være omkring det kreative rum for, for at gribe idéerne når de kommer hvor kommer den forståelse fra det her med at det er sådan, det er sådan et, et marathon, du er på hvad mener du altså det her med at du sådan du siger, det er lange side træk du ved godt det er mm. det er lange side træk mm. og viljen til at være i det lange side træk hvor kommer det fra de, de fleste vælger vælge shortcut for en ghostwriter på og lad pladeselskabet bestemme, at man skal have... Jeg tror ikke på det der. Jeg tror heller ikke, at folk ved, hvad et hit er. Altså, det er jo ikke... Øh, det, jeg kan ikke lide det. Altså, jeg, jeg, så, så, så det, det er folks idé om, hvad der hvad, hvad gør, jeg vil pop eller ikke vil pop. Jeg tror ikke på det. Og det er mig, der har fået mig... Altså, det er det, jo det, det, de nummer, jeg har lavet, der, der, der, der, der har vækket en interesse til at starte med. Så så den der mavefornemmelse, den bliver jeg bare nødt til at, at pudse og forfine, og og, øhm, og du ved, hvis jeg også skal få nogle dygtige søde samarbejdere der gider med at løfte, så det er det jeg har brug for. Jeg skal ikke øhm, se forhold til det kunstneriske. Jeg tror bare, jeg taler jo selvfølgelig også for det udgangspunkt, som hedder, at jeg i udgangspunkt ikke er en Altså jeg var en hip-hop artist mm. i udgangspunktet, eller en hiphop-kunstner. Jeg skal jo ikke kunne tale for en fyr som f.eks. Andreas Oddbjerg. Han elsker jo pop. Ja. Det er derfor, han er god til at lave det, fordi han elsker det to the bone, du ved. Mm. Jeg kan godt huske fornemmelsen af, da jeg sad og producerede musik, at så satte jeg mig ned og prøvede at producere noget, der passede til tiden. Altså det med, at man sådan, siger, nu skal det lyde sådan her, eksempelvis. Bliver du fanget i den nogle gange? Eller sådan, har du haft perioder, hvor du tænker, sådan, okay, fuck, dig, jeg skulle komme til at bevæge mig lidt for langt væk for mig selv, og nu skal jeg lige finde tilbage igen? Jeg har helt klart været påvirket af det her, at jeg siger, om, altså om idéen, altså min idé om mine omgivelseres forventninger til mig. Ja. Men det sidste års tid, der har jeg føler, at jeg har kunnet omsætte det til, til noget mere, endnu større kreativt. En ja. større kreativ vision. Fordi... I starten af min karriere har jeg følt mig meget sådan... Jeg, tror, jeg, har, været, der har, jeg, jeg har følt, jeg at jeg, jeg har været lige præcis, hvor jeg skulle være. Så jeg er bare blevet der. og måske også omsluttet mig lidt om mig selv. Mm. Og i kraft af sådan... Som vi har startet vores samtale med at snakke om. Jeg synes, der er nogle, der er nogle, der er nogle gode cats derude lige nu. Altså, så har jeg haft sådan en en, en en idé om at jeg ligesom gerne vil, vil samle samle folk lidt så for eksempel på mit nye album som udkommer på fredag der har jeg et nummer med et nummer du ved hvor at Speedy og Peter Sommer og læge og mig vi samlet på et nummer mm. og produktionen det er noget jeg har lavet sammen med Anders Ormen fra Styrker at bare sådan, den der sådan brede vifte af skal udtryk, hvordan det kan lyde, når det bliver samlet sådan under en paraply, det er jeg ret fascineret af. Mm. Det tror jeg har været det jeg har kunne omsætte. det der med sådan når jeg ellers kigger på scenen u, uh, hvad rører sig, så, så i stedet for at være samlinde mig med det eller være sådan følge mig troet af det, så være sådan samlet det du ved. Læn mig helt ind i det. og Det har været ret givende. Så sådan blevet mere åben for sådan, altså, at have en sådan mere sådan styrket forståelse af sådan, at samarbejde. Er, er vigtigt også i sådan den musikalske proces. Mm. Jeg kan huske, da jeg sad i mit, øh, mit mørke studie ude på Amager. Der øh, jeg havde helt hele tiden haft sådan en idé om, at jeg skulle... Hvis man skal være en rigtig artist, så skal man producere det hele selv og gøre alting selv. Så mm. jeg sad bare time efter time i det der mørke studie og bare producerede mm. housemusik helt alene, ikke? Og så var der en dag, hvor jeg, øh, jeg sidder og blader igennem sådan nogle album Så Jeg tror, det var Michael Jacksons Thriller, der ligger foran mig. Så tager man jo det ud, mm. så sidder man og kigger, og så lige pludselig kan man jo se, at der bare står altså, 20 navne på det der cover der, ikke? Yeah. Og der går du op for mig sådan, at okay, du, du sidder her alene yeah. i et mørkt studie yeah. og prøver på at overtage verden til at dømme. Yeah. Det er fucking svært, altså, yeah. du, når, man, når man gør det alene, ikke? Mm. Altså, jeg tror, der er mange, der misser den der. Altså, der er også mange, der har skrevet til mig efterfølgende sådan, ej, nu vi, jeg ved, du har DJ producer, hvad vil du anbefale man at gøre, og hvordan kommer man frem i den verden, ikke? og det første jeg siger, det er sådan, altså find nogen at lave det sammen med. Det kan godt være mm. det er dit navn, men find nogen, der hjælper dig med at producere musikken. Nogen, du kan danse med i studiet, eller nogen, mm. du kan, altså du vil have det grineren med, når du laver mm. det. Ikke? Men jeg tror også, du vil, hvis, hvis, hvis man ikke, altså hvis man ikke har det sjovt, når man producerer musikken, så har mm. folk vel heller ikke, de har det vel heller ikke sjovt, når de lytter mm. til det, kunne jeg forestille mig. Det, det er en kæmpe ting, det der. Ja. Jeg er meget enig i det. Altså jeg tror, hvis man gerne vil være stor og gerne vil gøre det til en levevej, så tror jeg, altså der er ingen, der er blevet stor alene. Det er jeg ret overbevist om. Ja. Nærmest. Mm. Og som du selv siger også, så skal det også bare sjovere at dele det med nogen. Ja. Altså jeg har min gode ven Miles, som måske er den, udover over Anders Ormen, så er han den, jeg har samarbejdet mest med på produktionssiden. Ja. Jeg kan sjældent gå ind i et studie og ligge på andres produktioner, fordi jeg skal selv have berøring med det for overhovedet at kunne skrive til det. Det er sådan en ja. ting. Men jeg tror, vi kender hinanden så godt, at det er bare et særligt samarbejde. Men, øh, og vi har pro produceret flere tracks sammen, men i starten af vores relation, så, så, så, så var det ligesom meget bare det der med han, den energi, han bragt ind i studiet. Altså, også under, det var jo ikke engang fordi han sagde noget altid, bare sad og sådan nikkede, og du ikke, kunne mærke at man en bob, eller sådan en stille reaktion, eller... Det gør meget, altså. Og det bliver også ensomt i længden at lave alt selv. Det er det fedeste fornemmelse i verden, når man laver noget, der rammer en nerve, mm. Altså hvor man sådan har siddet med et beat i lang tid, og så lige pludselig så sker der et eller andet, hvor sådan din hjerne lige pludselig låser sig fast på det og tænker, okay, der var den. Mm. Altså det er, jo, det er jo den vildeste fornemmelse verden. Er, det, er, det, er der noget i det der med, at sådan nogle af de sådan, bedste numre, du har lavet, det er nogen, der bliver lavet hurtigt? Altså, det er der mange, der snakker om det der med, at om det her, det er mit verdensomspændende hit, det lavede jeg på 5 minutter. Eller jeg synes sådan... i hvert fald, jeg kan i hvert fald sige, de største kommersielle numre, jeg har lavet, har jeg ikke sat mig ned i studiet og tænkt, nu skal jeg lave et kommercielt nummer. Okay. Hvad er det største kommersielle det er jo sådan noget, jeg tror det er sådan noget, ja hvad er det egentlig det? Altså jeg kan lige sige til dem, der lytter med, at hvis I ikke har set din musikvideo, der hedder Stank, så burde man gønne og se den. Det er bare at sætte i gang. <laughs> Æh, mit album Crowdplice er ude 7. februar, Storevægge, Tourstart, 22. februar. Må <laughs> Altså jo, hjemmehuden kan være, den er ret stor, synes jeg. Æh, sådan nummer som Stank der, ikke? Altså det er jo sådan noget rimelig kommersielt. Ja, ingen, ingen kommersiel øh, tanke bag det, whatsoever. Men musikvideoen, den, den ser, det ligner jo sådan en, øh, øh, sådan en øh, Backstreet Boys-video. Øh, <laughs> eller han altså du ved det. var sjovt. Men ellers sådan, du ved, hvor, kommer, hvor kommer det fra? Så Martin, min kære ven, øh, han fandt Monster -trucken. Så der er en grund til, at og jeg har siddet 200 gange, eller sådan noget. Og <laughs> <For> folkedansen. <laughs> ja, ja yes, det er jeg glad for. Det er jeg glad for. <laughs> øhm, den er også... Øh, der er for grineren, altså. Nå, så altså, Roald Bergman, som kom på det der med, vi skulle ind i Godmorgen Danmark. Eller han skaffede os venue, han har været vært derinde, eller sådan noget. som så det der weed der. Og så, så egentlig så... Jeg ved ikke om det var fordi, at de først ikke ville udlevere os filmen TV2. De vidste ikke, at vi havde weed med ind på ind i morgen Danmark. Ja, så, så jeg, det, jeg det, tror det, det gipede lidt i dem op. De har sådan et kontroltårn, du ved, hvor de sidder og kigger alt materialet, så er de sådan. Jeg tror de klojes lidt i kaffen, øh, da vi åbner med alt det der weed det er der ved lørdag morgen. Kan man skal have se miles. videoen? se starten af den video. Altså Jamen det. det er, det er og Miles, og så føder Andreasen og føder Andreasen fra clown. Han spiller vært, eller, ja, i morgen Danmark. Og, øh, men der vi så, så altså, så fik vi optaget det, til vi to, og de fik et chok, dem der sad, og så jeg fik sådan en fornemmelse af, at vi var sådan, vi ventede på det der materiale, efter vi havde optaget det, og tænkte, hvornår kommer det? Uh, og så fik vi sådan en idé om, at de ikke ville have ikke vil udlevere det til det, og mig og Miles, vi gik sådan rundt ude i pisseranden og var sådan, ja, yeah, fuck det mand, vi står op og på trober med så det og så tror jeg, jeg er meget glad for, vi ikke gjorde Men vi endte med at få det, der var så bare ikke noget lyd på øh, på optagelserne. Så den her intro, der, der foregår i morgen Danmark, der har vi indspillet alt øh, lyden bagefter på en iPhone, og det bliver okay. sådan en ret en effekt, fordi det er sådan det hele lidt offbeat. Også Peter Andreas, øh, som optog det der, mens han var på ferie, øh, det, det kan man måske tænke over, når man ser næste gang. Du tror, det er væk fra det univers, ikke? Eller sådan, fordi jeg nu tænker, at da jeg ser den video, det, det, det er ligesom første gang, jeg oplever dig, og du kommer på min radar, du ved, den der drenge weekend jeg havde i sommerhuset, hvor at, øh, vi hørte måske 50 gange den der sang <laughs> der, eller sådan noget, på repeat, ikke? <laughs> Der var ligesom slået an til sådan et univers. Det univers, det er, er så meget stærkt. Mm. Så går du lidt væk fra det igen. Hvor, hvorfor det? Altså igen, jeg tror bare, jeg medierer ligesom, hvad der kommer til mig. Hvad ja. end jeg får ideer og som der føles rigtigt, det føles godt i maven, det får, det får lov til at blive sendt ud. Mm. Øh, mit katalog er jo meget bredt. Øh, men jeg vil også sige at jeg var sådan jeg, jeg synes også at mit møde med musikbranchen har været meget overvældende ret turbulent er det det er bare en mærkelig følelse at ligesom at fra bare at sidde der i studiet med Miles og have det grineren over stank og alt det der fies til at den er nærmest dagen efter at der er en telefonnummer man ikke kender der ringer ting på telefonen og man bliver stoppet på gaden når man går ind på en bar hvor de begynder at spille det og og hey, jeg elsker det, et all love, sådan. Men mm. det var bare, det tror jeg bare ikke lige sådan, jeg fattede i starten. Mm. Det var ret overvældende. Og så også alle de der, sådan lige pludselig det der med at føle, at man var inde i ringen, på, og, på scenen og så videre, sådan. De der forventninger, jeg tror på en eller anden måde, at det, det, ud, det var en stor udfordring for mig. Er ja, der ting, du ikke kan lide ved branchen? Ja, altså, masser. <laughs> hvad, hvad er det? Mm. Det skal de tænke mig om, <laughs> har jeg har lyst til at sige. Mm. Du, må godt, du må godt mediere lidt øh, i det, du siger selvfølgelig. Jeg kan ikke lige falske små slanger, og jeg kan ikke lige. Altså man skal, man skal kigge sig lidt for, ikke? Jo. Altså det er jo det der med at finde sit hold, tænker jeg, der passer på en. Ja, yeah. jeg synes, at jeg tror, at det er vigtigt, hvis jeg, kan, hvis, jeg skal, hvis jeg kan sige noget til, hvis der er nogen, der sidder derude og laver musik og gerne vil ind i branchen, så tror jeg, jeg synes, det er en rigtig god pointe, du har i det der med, at hvis man har et bagland, som som man er, føler sig rodfæstet i, og der føles familiært og, og rart og sjovt, så hold fast i det. Mm. Øhm, så husk, at det er jo dejligt, når folk skriver med, øh, hvad hedder det, hvis de gerne vil investere penge i det, man gør, eller have en på et pladselskab eller et eller andet, men man skal bare huske, at for det oftest, så er det jo ikke fordi, de vil være venner med dig, det er jo fordi, de gerne vil lave forretning med dig. Ja. Øh, så det er bare noget med at være opmærksom på det, og... Det er heller ikke nødvendigvis en dårlig ting, altså på mange måder, så er de fleste musikindustrien også bare fans. Altså det er jo det er en mærkelig kontrast det der med, at man som artist og, og kunstner, musiker, laver noget, der gør mennesker glade, men så er det ligesom pakket ind, virker det for mig til nogle gange ind i sådan en branche, som er, hvor det super spidsealbuer, og det er sådan super strategisk og super sådan kynisk også. Super. Altså nogle gange, ikke? Jo. Er det ikke, er det ikke, sådan, er det ikke mærkeligt? at befinde sig det, fordi du vil jo bare gerne lave noget fed musik, der giver folk et smil på læben, eller får dem til at tænke over livet, eller et eller andet, ikke? Jo, præcis. Øhm, Hvorfor er det blevet sådan, ikke? Altså, er det bare penge? <laughs> ja. Mm, altså, tror jeg ikke, at det der Spotify gør det bedre. Jeg synes virkelig, at han er en grisk lort, ham der, der ejer Spotify. Altså, hvad, altså med, med det der med, at, øhm, Nå, at man ikke får nogen... Øh... At, at man tjener, altså, på en million streams omsætter man 30.000 kroner som kunde det vil sige at du skal så dele halvdelen med dit pladseskab, så skal du så dele halvdelen og halvdelen med dine producer, og så skal du så betale skat, og så altså kan du. Hvis du, har hvis du har streamet et par millioner, så kan du nok godt køre, køre en lille smut ned til Tyskland og købe en kasse øl i Flætgård eller et eller andet Altså ikke? Hvis du laver en million Men... stream, så får du 30.000 kroner, og du får halvdelen, ikke. Du eller halvdelen, du omsætter ja, omtætter, halvdelen går til pladseskabet cirka, så er der en producer på, så har du syv halvt for skat. Ja, det tror jeg endda er sådan lidt højt sat. Okay. Men ja, og så ham der, Spotify-homøj, hvad fanden var det, han hælde penge ind i? Det kan jeg ikke huske. Jeg... Ja, øhm, det må klippe ud. Jeg havde en, hvad hedder det? Et nummer jeg lavede, hvor der skulle produceres en musikvideo til det. Og så mit udlandske label, de var sådan. Jeg også sådan helt young, og sådan. fattede ikke rigtig branchen. De var sådan. Vi skal lave en musikvideo, her en kontrakt, og hun bare her, og så underskriver jeg. Så har de brugt ikke 50.000 kroner på en eller anden musikvideo, der skulle optages over i USA et eller andre steder. Og jeg fattede jo ikke det der med, at det var jo ikke noget, de gav. Mm. Det, var, det var jo egentlig mig, der skulle mm. betale det. Så mm. den regning har jeg betalt af igennem de afspilninger jeg har haft. Så alle de royalties, jeg skulle mm. have haft igennem de sidste 15 år, er bare blevet sådan... Altså er bare blevet et af den der regning der, ikke? Man bliver nødt til i udgangspunktet at forvente, at det første kontraktudkast, man får, altid er dårligt. Mm. Og... Øh, man, men der er forskellige måder, man kan... Sådan på en eller anden måde... Øh, Gør noget, altså, du kan jo blive en del af Dansk Forbund og få noget juridisk sparring, eller du kan opsøge nogle mennesker, der ligesom forstår det der kontraktsprog der, der kan ja. måske hjælpe dig med at læse det igennem. Det, var, det er helt sikkert noget med at være forsigtig, fordi man vil noget og tænker, uh, det er mange penge, men så står du lige pludselig i en skattegæld, eller whatever, eller det er blevet brugt på en, på en video, du, som du siger, du egentlig ikke har noget, og ja. det, det, det, det var ikke, det, det lyder ikke som om, du det var tydeligt for dig, eller sådan. Nej, det er gået ligesom lidt en... overhovedet på dig, eller, eller... Det er den der klassiske, sådan more money, more problems, ikke? Fordi det er, jo, det er jo også, altså, det er jo frustrerende det der med, når man sidder og vil lave noget musik, og så bevæger man sig ind i det her landskab, hvor man lige pludselig skal lære alle mulige nye ting og kigge sig for, ikke? Altså, du ved, du burde jo bare kunne sidde og fokusere på at, at, at, at lave din musik, og så var det all good, ikke? Altså, jo. Men jeg har også, jeg har også særtilfælde, fordi jeg har også insisteret på at lave alt selv, og jeg har måske lavet for meget. Mm. Altså... Mm. Hvad med en retning, hvor man laver sit eget label, for eksempel? Er det for stor en mundfuld? For mig? Ja. Altså, det... jeg, har, jeg tror ikke, om jeg har brug for at lave et label, øh, men jeg kunne godt tænke mig, at... Øh, men, men jeg synes, jeg har skabt et fællesskab, som jeg er rigtig glad for. Ja. Og en sparring med nogle kunstnere, jeg respekterer rigtig meget. Øh, du ved, altså jeg synes, det er mega fedt, at... Øh, få hjælp til at producere Gullok eller Ormen, og så hører jeg hendes plader, og hun hører Mi ind, eller når Spidey er i København, og han sover hos mig. <løb> eller du ved, at, at, mm. at, at, at du ved, man, bare, man bare hygger, og man... Som jeg også sagde om tidligere, at, at man ikke bliver konkurrenter, men der er sådan større solidaritet og fællesskab, Og man... Det jeg kan sørge, da Chef Records kom frem der, Kid kom frem der i... Øh, Hvad fanden var det? Det var... 2011, eller i, mm. eller, ja, det mm. går jeg helt over. Jeg har også haft i-log inde i podcasten. Altså det, jeg lagde mærke til ved dem, som de ligesom gjorde anderledes, det var, at lige pludselig så var der en kæmpe holddynamik, altså hvor de sådan passede mm. på hinanden, ikke? Det var ikke rigtig sådan gjort før. Jo, måske i sådan de gamle hiphop-dage, men der har jeg også hørt fra, fra nogle af de gamle hiphopper, jeg har haft inden, at der var også lidt konkurrence og sådan noget. Men den her sådan idé om, at man hjælper hinanden og støtter hinanden og sådan noget. Jeg er også bare udad til, at man godt kan være en gruppe, Ja. Altså, at man godt kan være et fællesskab. Jeg synes også, der virker, som om der er sådan en kommersiel angst for, uh, hvad hvis nu, at folk kommer frem som en, en gruppe, og vi skal altid helst destillere det til en forsanger. Hvis det er et band, skal de kunne stå lidt på forrund på et, på et øh, musikmagasin, eller sådan. Der er en idé, hvor man sådan, jeg synes, nærmest taler lidt ned til publikum mm. omkring det der med, det, det for meget information for dem, at der er en hel gruppe. Øh, der bevæger sig sammen. Ja. Øh, vi skal helst bare have en solist, og det er det jo så modbeviset på. Mm. Og det, det, det virkede pionært. Ja. Hvordan får man folk til at... Fordi jeg tænker, at en, en af de problemstillinger, der er i forhold til os, det at tjene penge som musiker i Danmark, det er jo også det her med, at også mig, altså du i musik er jo noget, jeg ser som værende gratis. Altså du er altså, kan man ikke på en eller anden måde lave det om, så man får folk bedre til at forstå og sådan, altså, hey, altså, musik koster? Eller tror du, det vil være sådan for even? Altså, hvis folk kan gå på YouTube og høre din musik gratis, så skal de se en reklame, og så, og, og, og så er der musik Jeg tror bare, altså, jeg tror bare, jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske, men jeg tror ligesom bare, det er i udvikling. og jeg, jeg, jeg håber da, at at folk, øh, du ved, så køber billetter til liveconcerter i stedet for, eller måske kunstnerne rykker hen på nogle andre platforme, hvor man abonnerer i stedet for, altså og de får pengene direkte ned i lommen. Ja. Øhm. Jeg tror der er en grænse for, hvor meget man kan tjene på autenticitet? Fordi at du holder jo fast i din autenticitet, og det synes jeg jo er mega fedt. Men er der sådan, sådan en cap på det så? Er det sådan en cap, du, du, du sætter på dig selv? Jeg synes, der er mange, der er autentiske på scenen lige nu. Ja. Altså, jeg synes Tobias er fucking autentisk. Jeg synes Andreas Oddbjerg er fucking autentisk. Ja. Jeg synes Dima er det. Jeg synes Speedy er det. Jeg synes, øh, jeg synes, der er mange gode cats derude lige nu. Jeg, som også er beviser på, at man kan være sig selv. Ja. Og øh, det brænder bare igennem. Ja. Jeg, synes, jeg ser det som en styrke og ikke som en svaghed. Ja. Så du sidder og klapper af det, når, når, når de kommer frem og tænker, fuck fedt. Fordi det åbner også døre for dig og sådan noget. Ja, det, det, det, det bekræfter mig i, at man godt kan. Ja. Jeg tror, du bestemmer, hvad der bliver populært i dag. Er det publikum, eller er det algoritmerne? Det er nok begge dele, men nok høj grad algoritmer. Men altså det er jo meget forskellige algoritmer, ikke? Det er meget forskellige for hver platform de er på. Mm. Er det sådan en, er det bevist, altså en bevidsthed du har omkring det, der noget okay? Altså du ved, fordi hvis man skal blive stor i dag med musik og sådan virkelig nå op på, lad os sige Tobias Rahim niveau, ikke? Altså han er jo måske den, er den største der er i dag eller sådan at vi vi er deroppe af, ikke? Jo. Altså så er det vel også at, at, at tage ind i de sociale medier på en eller anden mærkelig måde eller hvad? Ja, du kommer nok ikke udenom. Du skal nok i hvert fald være, du skal nok i hvert fald være allerede op på det niveau, før du kan fravælge det ja. og sige okay, nu kører vi kun mailingliste. Ja. Jeg skriver kun SMS'er, ja. SMS'er til folk. Er det noget du har en strategi om? Altså, hvordan du får koblet din autentitet og brand? Eller? Jeg vil bare gerne have, at vi mødes i virkeligheden. Altså, jeg synes, jeg savner scenen. Jeg savner at stå på en eller anden, du vil røget bar øh, med en selector. Der er en mikrofon, der går rundt, og der er dem, der laver musikken. En forbilleder, og der dem, der lytter til musikken, som bare er en del af kulturen. Og måske stepper der en ny MC, som har et eller andet dope at byde ind med. Altså, Mm. Jeg savner bare, at vi, at vi mødes. Altså, at det ikke hele, alle sammen går bag skærmen. Hvor fuck er jeg og... Hvad hedder det? Molot, hvad hedder det? med illie <laughs> og romerlysende og... Den, den hyggelige stemning ja. af fællesskab. Ja. Er der forsvundet noget? Jeg tror ikke, at den... Helt væk. Jeg tror da den eksisterer i nogle hjørner af København, sådan i det små, og måske også på, på rave scenen eller et eller andet. Det kunne jeg kunne godt forestille mig, at der er, nogle, der er nogle fester ude på riffen, som er, som er meget sådan i øjenhøjde eller sådan noget. klistermærker på telefonerne. Mm. Jeg vil bare have mere. <laughs> er der nogle ting, du sådan bevidst prøver at skubbe, skubbe til altså med din musik? Jeg prøver lidt at udvide hiphoppens stamshavele. Ja. Jeg vil gerne vise, at jeg er en af de mest originale rapper i Danmark og at jeg udfordrer hiphoppens grundværdier på en, på en, på en progressiv måde. Ja. Det er også derfor, at hvis jeg bare laver det samme, så så har jeg ligesom tabt på forhånd, jeg bliver nødt til at blive ved med at skubbe til grænserne. Er det sådan, er det beatsene, eller tekstuniverset, eller sådan... Mm, jeg synes, det er en kombination. Jeg synes, det er en kombination, altså... For eksempel Stang-tingen der, den sprang lidt ud af en idé, som hedder, fordi at... Igen, jeg kommer fra hiphop, som er sådan en samplingkultur, hvor... Jeg bare tænkt over det her med, okay... I 90'erne, der samlede man 70'erne. Og i 2020, der samler vi stadig i 70'erne. Hvorfor mm. samler vi ikke nullerne i 2020? Ligesom om den der sådan... Produktionsmæssigt, så var det i hvert fald en idé, hvor jeg tænkte, okay, nu samler jeg noget for nullerne. Og det gjorde jeg jo så på det beat. Det kan være et lille, lille bitte eksperiment som det, der bare sådan forløser mig på en eller anden måde. Okay, der er noget, der er det føles anderledes. Ja. I forhold til rap, der er det jo bare sådan... mm. Der er der prøver jeg ligesom bare at når du sætter noget og en tekst altså jeg tror jeg no, no, no, no, no, faktisk nogle gange jeg bevidst prøver lidt at gøre noget andet end det sådan tidens altså er det sådan rytmen i det eller hvordan altså når du sætter tæmmen. noget og en tekst hvordan, hvordan, hvordan starter det på at tage mig igennem det mm. Nogle gange skriver jeg, andre gange så kommer det bare sådan i linjer, og nogle gange så skriver jeg slet ikke, så finder jeg bare på en linje, indspiller den, og så stykker jeg faktisk et vers sammen, linje for linje, Og så bare tænker, hvad skal næste linje være, så optager den, så sidst har man et helt nummer. Jeg går gået fra at være meget sådan, opdægte meget, til at blive lidt mere realistisk, tror jeg. Der er meget på den plade, der kommer nu. Jeg, jeg giver virkelig meget af mit person, mit privat liv, synes jeg. Mm. Øh. Gullimund, han sagde til mig på et tidspunkt, i studiet, hvor han sådan, don't make it up, write it down. Og jeg elsker at bruge min fantasi, og jeg elsker at være en hund, og være en hest, og alle de her ting, yeah. <laughs> ja. jeg har lavet musik om før. Ja. Og der, det var bare sådan en kilden til ny kreativ energi, så for tiden, så er det mere sådan, når der sker noget, så bearbejder jeg det gennem musikken. Mm. Og der tror jeg, at min, det, det, min, min mission om at gøre noget, der skubber grænserne for hiphop, det, det er meget naturligt for mig, fordi jeg jo bare ja, yeah ophav i nogle andre ting, min historie er en anden, eller sådan noget. Det er anderledes. Mm. Det kan være, der sidder nogen, der lytter med nu, der er sådan virkelig hip hiphop-interesseret, og så sidder de og tænker, okay, det er et rimelig stort uh, statement, der han siger, at han vil skubbe til dansk hiphop og til hiphop generelt. Uh, sådan en ung, ung dude, som, uh, som Carl der. Sådan, er han ikke lidt arrogant? Jo, det må du godt synes. Jeg håber, du kan lide pladen. Jeg håber, du elsker den. Mm. Og hvis ikke du gør, så er det også okay, så er det bare ikke til dig. Ja. Fordi man har jo lov til altså man har, jo lov, til, altså, man har jo lov til at have den der selvtillid der, Fordi jeg, jeg tror også, at dem, der rent faktisk ændrer ting, og skubber til ting, om det er musik eller kunst, eller om det er iværksætteri eller forretning og sådan noget, de har jo den der altså, tro på sig selv. Anden, det ikke? synes jeg gerne, man må have. Jeg synes, at man skal tro på sig selv. Jeg, jeg, jeg, er, ikke, jeg er ikke direkte modstander i loven, men jeg synes også godt, man må tro på sig selv. Jeg synes også godt, man må sige højt, at man, man synes, man er god, eller man synes, at man er original, eller man synes, man er ja. at man kender sine styrker på en eller anden måde, og ikke gemmer sig. At man skal ikke putte sit lys under, under en skæbe, som man siger. Hvor kommer det fra? Altså, hvor, hvor kommer den der tro på dig hmm. selv fra? Er det barndom, eller er det sådan... Hvor er det gået op for dig, eller...? Måske er det bare, du ved... Du ved... Mit liv også... Øh, siden jeg kom til jorden... Du ved, det... Ja... Det kender vi jo alle sammen. Det er livet, at man bliver præsenteret for en masse udfordringer. Og på en eller anden måde, så er musikken bare altid... Holdt mig i hånden igennem det. Mm. Så... Og, og reddet mig i mange situationer. Så jeg... Jeg skylder den også at tro på den. Og jeg skylder den at pleje kreativiteten, og vente og, og gøde den, og... Mm. Er der så nogle ting, der har svær svære for dig at skrive om? Altså, når du sidder og skriver tekster, du siger, at du går sådan mere personlig retning med dit nye album. Er der... Helt klart. Jeg skriver om... Øh... Jeg, jeg, jeg giver en mere upoleret og en mere ro og en mere grim Den sider af Karl Knast viser jeg frem. Hvad kunne det være? Øh. Jeg har et nummer om alkohol for eksempel, som er sådan ret tragisk. Øh. Så har jeg. Altså i forhold til alkohol, eller... Ja. Mm. Uh, yeah. Har der haft problemer med det, eller... Har vi ikke. Har vi ikke det som nation? Ja. Har vi ikke, ikke. har vi ikke et problem med alkohol? Mm. Altså, du snakker med manden her, der var vant til at drikke tre plasker vodka øh, hver uge i 10 år, så... <laughs> det, det er virkelig meget vodka. <laughs> det er sygt at drikke tre plasker vodka om ugen. Har, Mener du det? Jamen, jeg har jo nævnt det før, jeg, at der er mange, der har hørt det her, men du ved, da jeg var DJ i 10 år, eller de der 12 år, der spillede jeg jo... Kunne jeg sagtens på en uge spille seks gigs, ikke? Og det var to tors, der var måske tre fredag. Okay, ja, eller så, så er det en, hal, en halv flaske per gig, ikke? Ja, så man får, en gig -gig. Sprut, man, man får en flaske sprut per gig. Aha. Man får sin DJ-flaske. Og mm. jeg har spillet over 2.000 gigs, ikke? <laughs> så jeg har fået over 2.000... Jeg sad regnet på det, hvis det var... Det er 1.000 hvis, flasker volk, du så har hvis, spillet hvis, i den periode. Hvis siger, jeg flaskeprisen det... på en natklub var 800 kroner, så har jeg har fået sprut for 1.600 kroner. <laughs> det er vildt nok, altså. Det er vildt Jeg håber nok. ikke, Skat lytte om noget her. Ej, det, er jo, det er jo sådan noget, man får på aften, ikke? Øh, Ja, så det er... Det er vildt. Det er, det er sindssygt, den her drukkultur. Det er det. Og jeg kan huske... Det, det, det føltes uhyggeligt for mig, fordi i foråret, der tog jeg til Ukraine i mm -hmm. forbindelse med, Som jeg har været i flere gange før fuld invasion. Ja. Og har samarbejdet meget omkring... Mm, min, mit musiske virke med, med nogle folk derhen Og så mødte jeg så en, som gav mig en anledning til at uh, tage dig hen under fuld invasion, eller her til foråret. Um, og... Jeg vil bare jeg vil fortælle dig, i, i Kiev, der er det ikke særlig moderne at drikke. Nej. Det er ikke så hip. Det er mere sådan, du ved, man køber en kombucha sortvand og tager eller sådan, så står man lige og spiller lidt fodbold, eller ping-pong, eller sådan et eller andet. <hælde> eller du kører måske bare rører lidt weed, og køber en sortvand eller... Det, det er sådan meget chillet. Der er ikke den der fuldstændig hæmningsløse, du vil vælter rundt, pisser bag biler og brækker sig og sjåler og så videre. Det er, er Ja, og jeg synes egentlig også, at jeg er sådan en færlig behersket dranker. Altså, jeg kan ikke lide at mist kontrol, sådan, du ved, så, så er det sådan, i, i, i meget sådan, du ved, private med min innercirkel, hvor vi hopper rundt som sådan glade glade lopper dårhunde og, ja. og skaber sammen sammen. Men ellers er jeg, sådan, så jeg, er meget, jeg er sådan en forfærdelig kontrolleret type herovre. Øhm, og, med, og alligevel så kunne jeg mærke, efter næsten to uger der i Kia, hvor jeg kunne mærke sådan, mm. Den der ild der, den kom indefra, sådan som, hvornår kan vi bare hakke os ned, eller den sådan et eller andet. Inden, ja, ja. Men det var sådan, jeg var virkelig overrasket over, overhovedet at mærke det der, eller ja. sådan, fordi... Det er jo også gift. Det er hvad? Det er jo også gift. skiftet altså, Noget altså skift, det er gift ja. Ja, man, man, man forgifter jo sin krop. Ja. Det er jo mærkeligt, at det er sådan en, øh, sådan, den ultimative tanke, jeg har. Jeg har jo også mange sådan, sundhedseksperter inde og sådan noget, ikke? Mm -hmm at det er jo mærkeligt, det der med, at, at det er blevet hygge. Mm. Det er hygge for os danskere at sidde mm. og drikke en halv flaske rødvin. Mm. Bise en masse mm. af, og du er sådan, hvorfor er det ikke hyggeligt at gå en tur i naturen? Mm. Eller sætte sig ned og med lave en noget. Med <laughs> og sætte sig ned og lave noget. Ja. Er det, sådan, det er sådan helt mærkeligt, sådan samfund vi lever i. Ikke? altså det er sådan, alt, alt, hvad vi bliver tilbudt, er jo, er jo egentlig ret dårligt for os. Ja, altså jeg tror i hvert fald, jeg skal heller ikke sidde til her og klæbe anti-alkohol, fordi jeg kan også godt lide at drikke, jeg synes det er mega dejligt, det er bare sådan, jeg føler mig i hvert fald glad for, at jeg er en vennegruppe nu, hvor det ikke er det, der samler os, altså, ja. og, og på en eller anden måde, så, så synes jeg også, det virker som om, at, at der også er lidt en bevægelse, at folk, folk har sgu ikke noget mod Så måske bare den tredje øl er en alkoholfri, eller du ved, sådan et eller andet. Ja. Øhm, og det kan jeg egentlig meget godt lide. Jeg synes, det klæder den her by, og fordi at vi drikker så voldsomt. Ikke? Altså. Det er jo også en svær branche at være i musikbranchen, fordi der, altså, alkohol er jo over det hele. Ikke? Jo jo. Altså, man kan godt forstå de der... Øh, de der artister, som har sådan nogle bragende gennembrud, hvor det går rigtig hurtigt, mm. at de ender med et kokainmisbrug eller et alkoholmisbrug eller et eller andet. Ikke? Fordi mm. at. Altså, altså, shit, det var over det hele. Ikke? Mm. Altså, det var det jo også for mig. Jeg havde jo ikke engang gennembrud. Jeg havde bare 12 år solid øh, øh, misbrug af, af vodka og kokain. Ikke? Rigtigt. Det er derfor, du kunne drikke så meget måske. <laughs> ja. Det har jeg også, også tænkt over, det der med sådan okay. Det ja, var ikke et misbrug som sådan. Det var sådan. Hvad spred... lidt du? Det var mit mit ja. var sådan et. Øh... Øhm, altså kokarinen for mig var sådan et, øhm, det sådan et arbejdsredskab, så, så når jeg ramte fredag, jeg var pissetræt og lørdag var pissetræt, så tog det for ligesom at komme op i gear, ikke? Så det var aldrig sådan noget, jeg tog virkelig meget af det, men jeg tog det bare sådan kontinuerligt i lang tid, ikke? Okay, men jeg hører ellers, at det der med, når folk de tager det, når de, de så okay, nu har jeg drukket for meget, så skal jeg have noget coke, det lægger lige sådan det gør mig, bare, det gør mig øh, lidt mindre fuld, hvor jeg tænker, okay, så skal du både købe du ved, den der vodka der, til 800 kroner og en bag for 700 kroner, du ved, ja. for at følge dig ædru igen, eller ja. sådan, det giver ikke mening for mig. Ja, det, det, det var, det var syge tider, og der endte jeg også med at sidde sådan tilbage i, sådan, øh, jeg tror, jeg var sådan 25, hvor det gik op for mig, sådan, hvad fanden er det, jeg har gang i, der har gjort de i 8 år, ikke? og jeg var sådan, mm. du ved, når man vågner tre dage om ugen med tømmermænd, og ligger og spiser pizza i sin seng, så, øh, så er det ikke det so high life, man lever der. <laughs> mm, ja. I hvert fald... Ja. Hvad tænker du om det her med, at uh, hiphopkulturen og rapkulturen glorificerer sådan et luksusliv i Marbella og dyre uger og dyre biler og sådan noget? Fordi det er jo også en kultur, du sådan unægtigt er. En del af. Det, jeg, det er jeg ikke enig i, altså, okay. jeg synes, der er sådan, jeg synes at er, det er en så stor genre nu, at der er mange forskellige subgenre af det på en eller anden måde, Der. Er, der er jo en hver... kan man sige, måske fælles kriterierne for rap, det er, at man skal være real. Du skal ligesom bare sige noget shit, der er ægte. Ja. Og du ved, så er der jo stor forskel på, for eksempel hvis du... Altså kriterierne for at være ægte er måske nærmest... centralt modsat i conscious rap sammenlignet med gangster rap. Mm. Fordi gangster rap, det klæmer killinger, øh, fede røve, fed biler, fed kæder. Ja. Øh, hvad hedder det? Og conscious rap klæmer ingen af de der ting. Det er nærmest, det er nærmest, det er nærmest whack at gå og pudse sig op med guld og materiale. Sådan og så der er der sådan to ting. lejre. Gangster rap, conscious rap. Ja, jeg, for eksempel, det var sig sådan, det var to det kan du se på, skal vi sige, J. Cole kontra Freddie Gibbs. Ja. Uh, de er sådan ret forskellige lejre, mm. Og det er ikke fordi, at det skal være sådan, at det ene i godt kan låne lidt af det andet. Kendrick, han er sådan lidt over det hele. Mm. Uh, men det den grad er også en conscious rapper, som jo er sådan et, hvor at, at realness kriteriet er det lyriske. Ja. Uh, og, og før det hedder Conscious Rapper, så hedder det egentlig Backpack Rapper, og, der, og deri ligger det også lidt i ordet, ikke? den der omvandrende... lidt en poet. Mm. Og det identificerer jeg mig helt klart i højere grad med, men det gør det ikke mindre hiphop, det jeg laver. Er der noget, som, som du vil ønske folk, de, de, de vidste om dig, som, som de ikke ved? ud fra, Nu ser folk dig som Carl Knast, og du har hele den her, det her brand, så lyder det Korny bygget op, og den her identitet. Mm. Folk ser dig jo på en bestemt måde, når man får bygget en artist op. Mm. Jeg har også haft mange samtaler med blandt andet også komikere omkring det her med. Altså, blandt andet havde jeg Lasse Remmer inde, som var sådan, altså det værste han ved, det er, at folk ser ham som den kloge fordi det er slet ikke sådan, at han vil ses. Mm. Bliver du set som, som det, du gerne vil se som, eller er der noget, du gerne vil ændre? Mm. Det er meget sjovt, det har I rigtig tænkt over før. Jeg, håber, jeg, ikke, jeg, bare, jeg, jeg tror bare, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg sætter gang nej, nej, nej, i <laughs> godt, jeg tror bare, jeg har lagt mærke til lige pludselig, at jeg bliver set. Og det har bare været sådan, måske bare det, jeg har tænkt over sådan, okay. Altså fordi jeg måske har været sådan tidligere, har jeg været lidt mere godt kunne lide at bare sidde på en bænk og ryge smøger og lytte til samtaler eller et eller andet. Lige pludselig så sådan, får man noget opmærksomhed, så sådan, okay, hvordan føles det? Og det tror jeg egentlig bare føles godt. Jeg synes egentlig på mange måder, at de publikummer, der lytter til min musik, øh, også selvom jeg jo ikke kender dem, Ja, er der, der, er en lille refleksion at det værdisæt, jeg sender ud hos dem. Altså der er jo et eller andet, der resonerer på en måde. Ja. Så, men altså, jeg håber da, at, at, at folk, når de kigger på mig, at, øhm, at de ser, at, øh, selvom at jeg har en leje, meget lejende tilgang til at lave musik, at jeg også tager det alvorligt og jeg også Eh et roligt menneske på en måde, mm. tror jeg. Hvad, hvad med dig? med mig? Ja. Yeah. Om, om der er nogen, der ser mig på en bestemt måde? Ja, yeah, hvad vil <sklødages> du, er der noget, hvor du hvor du ligesom vil, hvor øhm, du kan mærke, du har, ej det, det gad du egentlig ikke godt have, at folk vidste om dig. Måske fordi de ser dig på en anden måde, eller, eller du har en følelse af sådan... Altså nu, jeg har jo arbejdet med sådan branding og marketing i mange år på den virksomhed, jeg havde, så jeg har sådan en ret godt forståelse af, hvordan man får sådan et brander og sådan til at virke og ramme mennesker. Men det er jo med det for øje at få så mange som muligt at se det, man kan tjene en masse penge. Altså det var den, mm. den kyniske tilgang til det, ikke? Jo. Øhm, og jeg tror, det er sådan gået op for mig, at nu har jeg haft plus 200 samtaler med superskarpe mennesker. Øhm, og der er det ligesom gået op for mig, at øh, jeg har hele tiden tænkt, hvis jeg havde produkter produkt at sælge, når jeg har haft den her podcast, øh, så, så vil jeg kunne tjene rigtig mange penge. Øh, og ikke, at det er pengene, der sådan, betyder alt i verden for mig, men jeg har altid set penge som sådan et barometer for, hvor godt det går. Okay. På en eller anden mærkelig måde, ikke? Så det er sådan et, mm. sådan et videospil for mig. Mm. Jeg bruger dem ikke. Altså, jeg ikke dyre biler og dyre uger og sådan noget. Ikke, at der er noget galt med det. <clears> at <throat> der er nogen, der godt kan lide det, men... For mig er det sådan et succesbarometer på en eller anden mærkelig måde. Ikke? Og der mm. tror jeg sådan, at det, jeg går i gang med nu, det er at prøve at skal skrive en bog. <tøk> øhm. Og øh, begynde at lave nogle videoer, måske bare mere med mig selv, hvor det er mig, der taler. Kom ud med mine tanker og holdninger til ting og sådan noget. Prøve at få sådan fokus yeah. i mit univers lidt over på mig på en eller anden mærkelig måde. Øh, også fordi jeg oplever det her med, at, at sådan folk ser mig lidt som sådan er begyndt at se mig, og det lyder så arrogant, men jeg begyndt at se mig lidt som sådan autoritet på en eller anden mærkelig måde. Ikke? Og det har også været super mærkeligt for mig at sådan skulle vende mig til sådan, okay folk lytter til det, jeg siger. Eller sådan, at folk tager det ind og sådan giver det en mening, det 100 procent. Du har da 100 procent <tøk> øh, mulighed for at sende, sende et eller andet øh, ud, eller hvad hedder det? Men jeg det er jo til dit aftryk, ikke? Men det er, jeg er jo ikke vant til det, ligesom du er. Fordi det er jo fucking sårbart at smide du sine tanker. det mener jo, du næsten gjort det lige lang tid. Ja, men, men du ved, det du laver er jo... Er jo det er jo dine inderste tanker, der bliver skrevet ned på papir og lagt ud i en sang. Altså Så jeg er slet ikke vant til at give så meget af mig selv. Og det, er sådan, det kan jeg mærke, det skal jeg, det skal mm. jeg vende mig til. Ikke? Så hvordan, hvordan bliver man tryg ved det? Det er måske dig, der kan give mig nogle råd her. Altså ved at... Fordi når man giver noget sig selv, så er man jo også bange for reaktionen på den anden side, ikke? Fordi det er jo et sårbart space, man træder ind i. Okay, nu skriver jeg en sang om alkohol, eller jeg skriver min inderste følelse ned og udgiver et, et nummer med det, ikke? Altså, det er jo et ret stort... Øh... så altså, er der noget på spil. Det er også der, hvor det bliver godt. Altså, hvor man kan mærke den anden, når der er noget på spil, og... Klart, altså... Der er der nogle dage, hvor man tvivler på sig selv. Og det i sig selv er lidt et tabu, fordi at øh, som sin egen chef skal man altid tro på sig selv. Fordi hvorfor skulle du, skulle du kunne overbevise andre om, at de skal tro på dig, hvis ikke du selv gør? Ja. Men det er det klart, at nogle gange så opstår der lidt tvivl, fordi der er noget på spil. Og fordi man giver noget af sig selv, og fordi det er hårdt. Ja. Eller sådan at være den her branche og så videre. Men jeg tror også bare, at du gør det for din egen skyld. Du gør det for at føle dig som et glad og forløst menneske. og øh, det vil de sæt, som du sender ud, det vil, det vil komme tilbage til dig hos de mennesker, der har lyst til at bruge tid på at lytte til det, du laver. Mm. Så det vil være en, på en eller anden måde, der vil være en refleksion der, øh, men når man sætter sådan noget og laver sådan et helt album, som du gør, og du krænger din sjæl ud, kan man yeah. sige lidt, ikke? Det er jo sådan en ballon, der bliver pust op, lidt som, og så mm. skal det så leveres til folket. Hvad så, hvis det ikke går godt? <laughs> altså Hvad nu, hvis folk hader det? Altså, sådan... Jamen, det, er bedre, end... det er bedre, at folk hader det, end at folk er ligeglade. Okay. <laughs> så det er det, at folk er ligeglade, du... Det, det, der, det, ved, det er så... det aller værste. Ja. Så er det ligesom bare som udtrykket går du ved hvis et tre falder i skoven og ingen ser eller hører det er det så faldet. Ja. Øhm, og så så så så så det, så så så så så godt tænke sådan, okay. det, det kan godt være hårdt. Hvorfor? Ja, det er det ikke også en mulighed, hvis det ikke går, som det skal, fx hvis du udgiver et nummer, og du ikke synes, at det performer lige så godt, som du måske havde håbet på? Altså i bund og grund, så skal man jo slet ikke tænke på alle de der ting, og man skal slet ikke have den der artist-app på sin telefon, hvor man... Men altså igen, jeg, siger, jeg, jeg, jeg tror jeg også, at jeg synes ikke, det er et bæredygtigt kunstnerisk udgangspunkt. Man skal lave det, man har lyst til, og det, der føles rigtigt, og hvis det er rigtigt for dig, så er det det rigtige punktum. Det er svært i et samfund, som måler og vejer en hele tiden. Ikke? Jo, og også at du gerne vil gøre karriere ud af din hobby, eller din passion, eller sådan 100%. Og jeg synes det også, det er svært, men, men, men, det, men det reneste produkt kommer bare af, at man lukker af, altså for, og så, så bare tror 100%, hvad alt, der vækker en. En, en god mavefornemmelse, eller sådan en, en stærk kreativ følelse, det er dit kompas. Det skal du bare gå med. Mm. Men er det er også det der med, at... Og, og, og, og, og, og hvis du gør det, så, så vil du føle dig forløst, og du vil føle, at du behandler dit indre, og stenen bliver vendt og drejet, og det, det er terapeutisk, og det er forløsende, og det er, det er på mange måder, tror jeg, det sundeste udgangspunkt for et kunstnerisk virke. Ja. Hvad så, når man har hit, for eksempel? Altså, det har jeg jo haft mange artister inden at tale med om, blandt andet også Clemens, ikke? Altså det der med, at han laver den, den første plade, der sådan virkelig mm. sparker røv, mm. og bliver et kæmpe hit. Og så sidder han der bagefter og skal prøve at gøre, gøre kunsten efter, ikke? Altså sådan, hvordan han tager? Igen, der, der forplanter sig sådan en, en idé om ens omgivelsers forventninger, eller måske endda forplanter sig ens omgivelsers forventninger op i hovedet på en. Ja. Og det ender med at gå ind og kvæle den kreative ild. Fordi hver gang du skal tage et valg om noget, så kommer den der forventning som en puls ind foran dit eget valg. Så ja. du har, allerede, du har, du har, du har der er allerede et filter. Der er allerede noget, der gør, at den kanal, som du skal have ud fra, fra dig selv, hvor du skal kanalisere den idé, du, du får den filtreret eller den er eller den er måske i virkeligheden kalket, eller sådan, ja, ja. forstår du? Ja. Altså, Hvordan holder du de tanker væk? Altså, sådan, så du holder din, din hjerne, dit mindset det rigtige sted, så du er primet til at skabe? Det, det. gør jeg ved at... Lige nu tror jeg jeg gør det ved at inddele øh, min sådan, proces i forskellige perioder. Så lige nu har jeg kun på mange måder marketing. Jeg laver måske lidt beats, du ved. For det, det, det, det heler mig, jeg får energi af det. Ja. Der er mange af de andre ting, jeg føler, jeg bruger energi på. Men det der med at lave musik, det får jeg energi af. Så ja. det, er sådan ligesom, det, det gør jeg stadig lidt, men egentlig så prøver jeg bare mest tid på at få, få skubbet det her album, jeg har brugt så lang tid på, og arbejdet hårdt på, og prøve at, at få det og frem. Og så perioden til øh, perioden, hvor jeg ligesom producerer musikken, det bliver også lidt sin egen periode, hvor, som kan være sådan en, hvor jeg nærmest bare kan slukke telefonen i to uger mm. og skærme helt af på en eller anden måde. Man kan også tage på skrivetur med nogle venner, det kan, også godt være, det kan da også være meget kreativt. Deler kreativ. det op i sin processer? Ja, i hvert fald har en, en struktur, der gør, at sådan, nu, nu kan jeg ligesom lukke af, så jeg ikke har øh, marketing og Instagram og TikTok i hovedet, når jeg skal sidde og være kreativ på en eller anden ja. måde, ikke? At man virkelig også er det noget, du nyder, det der at skulle ud på de sociale medier og sådan noget? Eller det, kan man ikke gøre det sådan altså, en sjov proces? Fordi mange af de artister har sendt, de er jo sådan... åh jeg har TikTok-dag, tror jeg det var i min der sagde på et tidspunkt. Okay, det lyder helt forfærdeligt. Kan man ikke gøre det til noget sjovt? Eller sådan, så er det sådan jo, bare... jo, det, kan, det tror jeg da godt. Jeg har haft det super supergrineren på Instagram. Altså, ja, jeg, og, ja det tror jeg da virkelig. Altså, de følger, jeg har fået, har jo på mange måder også bare været, lavet en masse sindssygt Og det... Det har det tænkt mig at blive ved med. Men nu har jeg lige fået en ny ind over, som kan jeg mærke, det skubber mine grænser. Det gør mig sådan lidt uroligt. Jeg føler mig meget blottet for tiden. Ja. Men det passer meget godt ind i den tematik, der er på mit album ved at være sådan lidt mere, ja, give, give lidt mere, være lidt mere ærlig og bare være karl på en måde. Ja. Så... Det er sådan lidt en ny fase af hele mit uh, social media, game uh, Og det, det får jeg så også hjælp til, ikke? Ja. Jeg så, lige understreger. så er det klart, det er meget sjovt. Hvad er næste skridt? Næste skridt er debutalbummet. Det udkommer på fredag, på torsdag aften, natten til fredag. Holder jeg release-party i kælderen på Barn der bliver tilrådet, der bliver proppet, der bliver limited edition t-shirts. Jeg tror, jeg spiller noget af pladerne. Jeg har arbejdet i lang tid, og jeg har arbejdet hårdt, og jeg er mega glad for at få den ud, og jeg er mega træt. <laughs> og det er en åben event, fordi at det er... Ja, øh, som jeg vil dele, dele releasen med. Og øh, turen starter i Storvæk 22. februar. Jeg glæder mig. Stærkt. Ja. Jeg tror, Karl. Uh, med det så vil jeg sige uh, tak, fordi du gad at kigge forbi. Det var rigtig spændende at tale med dig. Jeg håber, du har lyst at komme forbi en gang. Gerne. Fedt. Det var hyggeligt at tale med dig. <laughs> Peace. Peace.